Emeretlen múlt nyomában Szilágyi Mártam is Tudást nem lophatják el a tolvajok, és a királyok sem vehetik el. Nem lehet megosztani fivérek között, és nem tesz terhet a váladra. Ha továbbadod, egyre több lesz. A tudás minden kincs között a legértékesebb. Ma a joga Kundanini Upanisádról fogunk beszélni és az elhangzott idézet, ami a manus származik, mottoja ennek a műsornak is, és a többinek is, ami már egy ideje megy, az Upanishádok bemutatásával. Szilágyi Márta ürit mellettem, és két segítőnk, Albert Tamás és Simonyi Körösk, aki a Upanishádból a részleteket fogja olvasni. Egy vezessél be minket, Márta, hogy ezek az upanisádok, és főleg ez az upanisád, ez hogy helyezkedik el a védikus írások között? Nagyon sok upanisád van. Az Agni Purána azt mondja, hogy körülbelül 1500 van. Hát ebből az 1500-ból körülbelül 250 maradt ránk. Ezek közül is 108, ami az úgynevezett legfontosabb. Az upanisádokat, hogy Hát könnyebben tájékozódó gyűjtőcsoportokra szoktuk osztani. Tehát így vannak a lemondással kapcsolatos, bölcsességgel kapcsolatos, a jogával kapcsolatos upanisádok. Hát ez a Joga Kondoléni, mint a neve is mondja, most a jogával foglalkozik. Melyek azok a fő upanisádok, amik még a jogával foglalkoznak? Körülbelül 20 ilyen upanisád van. Hát a, ilyenek, mint a Diana Vindu, a Jogatatva, a Júgasika nagyon sok ilyen bindú, hová végződő upanisád név van. Bindú azt jelenti, hogy egy csepp. Tehát például Jánó bindú azt jelenti, hogy egy csepp a meditációs tanításokból. Természetesen, hogy egy upanisádban nem látséges mindent elmondani, egy meditációval kapcsolatos, mindig csak egy cseppet. Ma a kundalini -ról lesz szó. Jó a Kundalini a címe az upanisárnak. De először tudjuk meg, hogy mi is ez a Kundalini. Kondalini vagy kundali jelentése körkörös, spirális vagy kígyó. A szó alapja lehet az égni jelentésű kundigető, a tálat, tavat vagy lyukat jelentő kunda, valamint gondala a kötélgyűrű vagy tekercs értelmében, amelyben persze benne van a kígyó gyűrűs testének jellemző mozgása is. Ha a kondalinit egyszerűen kígyóerőnek fordítjuk, Elvész a gazdag jelentést tartalom egy része. Ez az erő vagy energia nagyon tüzes, kígyószerrel összetekeredve helyezkedik el egy tálban vagy csakrában, a gerincoszlop alján. Az első két fejezet, fejezetet egy magát meg nem nevező jogi tanítómester mondja el Gautama nevű tanítványának. Az első főleg a légzés szabályozásával, a második egyetlen rendkívül sajátos gyakorlattal, a kecserival foglalkozik. A harmadik pedig különféle témákat tárgya többek között a mantrák, a pránajama gyakorlatok, a csakrák vagy a különféle tudatállapotok témakörökben. Itt legfeljebb az a meglepő, hogy a sok gyakorlati ismeret forrása nem a számos joga kézikönyv egyike, hanem egyike az általában nagyon elvonnak és követhetetlennek tekintett upanisádoknak. Ugye a joga lényege, közismerten az, hogy megtanuljunk uralkodni az érzékeink felett. Egy fontos eleméről lesz szó a pránál vagy pránajelmáról. Mi ez közelebbről? A pránát úgy szoktuk fordítani, hogy életlevege. Hogy ez egészen pontosan micsoda, ezzel kapcsolatosan különböző definíciók vannak. Tehát nagy általánoságban valami olyasmi, ami az életet fenntartja, ami a nevét is jelenti. Többféle ilyen prána van, amelyeket azt szerint neveznek el, hogy a testben milyen irányban áramlanak, például fölfelé, lefelé, hogy keresztük a súlya mozgással. Ezek a levegők, ezek a légzéssel összefüggnek, vagy pedig valamilyen áttételes energiáramlások a testben? Ezzel kapcsolatosan is vannak van többféle elgondolás. Az egyik szerint a levegővel vesszük fel, a levegővel, illetve a táplálékkal is fel tudjuk venni. A másik elgondolás szerint a, egy bizonyos pálna mennyiség konstant módon állandóan benne van az emberi szervezetben, is, és hát ennek csak a mozgását lehet valamilyen mértékben irányítani. Most hallgassunk meg egy leírást a pránáról a jól gondolani Upanishad első fejezetéből. A prána vájut, vagyis az életlevegőt mértékletes táplálkozással, megfelelő testtartásokkal és az energia mozgatásával kell uralom alatt tartani. A jogi egyenídes édes és tápláló ételeket gyomra egynegyedét hagyja üresen, akkor siva elégedett lesz vele. Ezt nevezik mértékletes táplálkozásnak. Kétféle ülésmódra van szüksége, az egyik a lótusz, a másik a gyémánt ülés. Bal sarok a jobb combon, Jobb sarok a balcombon, ez a lótuszülés, amely minden bűnt megsemmisít. Két sarok egymásra helyezve a mulakanda alatt, fej, nyak és hátgerinc egyenes vonalban. Ez a gyémántülés. Az energia neve Kundalini. Ha a Jogi fel akarja ébreszteni, először az életlevegőn kell uralkodnia. Őrjön a Jogi lótuszülésben, és amikor az életlevegő a bal oldali prána vezetékben, vagyis a bal órjukon áthalad, lélegezzen belőször be négy ütemben, hosszabbítsa meg ezt fokozatosan tizenkét ütemre. Ezután szorítsa el a prána vezetéket. Mutató és hüvelyk szorítsa össze az alsó bordáit, és teljes erőből mozgassa meg a kundalinit jobbról balra. Végezz el ezt a gyakorlatot félelem nélkül, két muhurtán, vagyis 48 percen át. Húzza ki magát egy kisé, amikor a kundalini belép a susumnába. Az életlevegő is elhagyja a saját helyét, és magától a susumnába áramlik, a kundalinival együtt. Van néhány kérdés azért itt, ami fölmerül, mik itt a viszonyok a prána, a lélegzet és az egyes tényezők között. Hát, mint az előbb mondtam, az egyik felfogás szerint vagy a lélegzettel együtt veszik fel a pránát, vagy pedig a lélegzet segítségével mozgatjuk. Tehát mindenképpen gyakorlati szempontból a lélegzés folyamatán kell uralkodnunk ahhoz, hogy, hogy a prán uralkodjunk. Hát az életlevegő nem azonos a levegővel, semmiképpen sem. A plánó vezetéket és a csakrákat sem tudjuk azonosítani az anyagi test idegvezetékeivel, vagy a mirigyekkel. De számos ilyen kísérlet történt arra, hogy azt mondjuk, hogy például a manipura-csakra az azonos a napfonat nevű idegközponttal, vagy tegyük fel a homlok az azonos a obozmiriggyel, meg ilyen dolgok vannak de hát az az igazság, hogy ezek a szervek a mindenvezett durva fizikai testben helyezkednek el, a csakrák és a, a prána vezetékek pedig a finom testben, tehát maximum arról tudunk beszélni, hogy ezek valamilyen rejtélyes módon megfelelnek egymásnak, de semmiképpen sem azonosak. A jó a azonban eléggé egyszerűen beszél erről, nem tesz különbséget, látszólag a test kétféle természete között. Életlevegővel megtölteni a nyak és a koponya közötti területet. A lefelé irányuló életlevegőt törzshajlítással felfelé lehet vezetni. A kundalini sziszegő hangot hallat, mint a kígyó. A fölfelé emelkedő energia áttöri a bramá csomót a gerincoszlop alján, a visnucsomót csomót a szívben, valamint a rudra csomót a két szemöldök között. Az életerő mozgatása felgyorsítja a vérkeringést, sőt, kiszárítja a szívben keletkezett nedvességet. Hát ezek nagyon úgy hangzanak ezek a kielentések, mintha ez a joga mester nem nagyon tenne különbséget a durva és a finom fizikai test között. Ez valóban így hangzik, de ezt a praktikus értelemben kell felfognunk, valószínűleg rendkívül nehéz lenne, úgy elvégeznünk a gyakorlatokat, hogy közben a, kizárólag a finom testi tudatban vagyunk. Tehát a, a mi kedvünkért az egyszerűsítés érdekében mondja azt a jogamester, hogy a nyak és a koponyak közötti területet egyszerűen azért, mert ezt jobban el tudjuk képzelni. Számos nagy tanítója és filozófusa között van egy érdekes személyiség, Daján Andal Sarasvati, 1824 és 1883 között élt, akinek emlékét leginkább kemény, megalkovás nem ismerő prédikációi, valamint az Ária Szamágy nevezetű szervezet létrehozása őrzik. A szervezet fő célja az volt, hogy visszahozza a védák tanításait elméletben és gyakorlatban. Heves harcot folytatott a lassan terjedő kereszténység ellen is. Dajánonda minden védikus tudományt vissza akart állítani. Betű szerint és fanatikusan. Hogy mégis miért kerül előtérbe Dajánonda neve? Mert nagyon bizalmatlan volt a jogikkal szemben. Úgy érezte a joga ellentétben áll a védák szellemével. Egy alkalommal szerzett egy hótestet, és titokban, személyesen felboncolta, hogy a jogik állításait ellenőrizze. Persze nem talált négy szírmű, piros, hat szírmű, fehér, tíz szírmú, zöld és egyéb lótuszvirágokat, lila, zöld, sárga és mindenféle színű prána vezetékeket. Így aztán heves és gúnyos támadást intézett a joga ellen, és rövid úton az egészet csalásnak minősítette. De lehet nem vették komolyan, ami hát érthető is, mert hogyha valaki nem tudja, a különbséget észlelni a finom és a durva test között, akkor valószínűleg nem is lehetődkobban lenni. Hát így aztán jobb lesz, hogyha visszatérünk a Gundaliniukban is áthoz, amelynek az első fejezete többek között az ájúrvédával is foglalkozik. Az ájúrvéde, az indiai gyógyítástudománynak a, a könyve, vagy inkább könyvei, mivel hát az idők folyamán rengeteg sok ilyen könyv keletkezett. Az upanisádunk is ismeri a három alaptípust, amelyek a, a fa, pitta és a vata. Ezeket általában nyálkának, epének és szélnek szoktuk fordítani, de hát ez csak olyan nagyon megközelítő fordítás. Az upanisárd elsorolja az ezeknek megfelelő betegségeket is, valamint elmondja, hogy melyiket mi elégzés gyakorlattal lehet gyógyítani. A kundalini energia puszta felrázásával meg lehet szüntetni az olyan betegségeket, mint a gulma és a pliha, azaz a máj és a lép megbetegedései, valamint a csalodara, vízkor és minden olyan betegséget, amely a hasban keletkezik. Most röviden a jámáról beszélek. A prána azaz a szél, amely a testben mozog, és a bentartásának neve kumbaka. Az Upanishad hát négy gyakorlatot említ. Lássuk, hogy melyek ezek a gyakorlatok. A négy gyakorlat a következő. Szúrja, Ujjayi, Szitali és Basztri. Az első. Ügyön a jogi lótöszülésben, tiszta és kellemes helyen, amely se nem túl magas, se nem túl alacsony, ahol nincsenek kavicsok, amely egy íjhoznyira mentes a hidegtől, a melegtől és a víztől. Rázza fel a kondalinit. Lélegezzen be lassan, ameddig akar, a jobb órjukon keresztül, aztán lélegezzen ki a bal órjukon át. Akkor lélegezzen ki, ha már megtisztította a koponyát. Ez megszünteti a vata négyféle zavarát, valamint a bérférgek által okozott betegségeket. Végezze ezt gyakran. Ez a szúria béda. A második. Csukja be a száját, lélegezzen be lassan a két fő vezetéken vagyis a két órjukon át, tartsa benne a levegőt a szív és a nyak közötti térségben, lélegezzen ki a bal órjukon át. Ez lehűti a fejet, megszünteti a torokban keletkezett nyálkát, megszüntet minden betegséget, meggyógyítja a testet, fokozza az emésztés tüzét. Megszünteti a prána vezetékek zavarait, a az azaz a vízkort. A gyakorlat neve ucsái, Álva, állva, vagy járás közben is lehet gyakorolni. A harmadik gyakorlat. Szidalinál a jogi az összehallított nyelvén át szívia be levegőt. Sza sziszegő hanggal bentartja a szív és a nyak közötti térségben, és lassan mindkét órikon keresztül bocsátja ki. A szidali meggyógyítja az olyan betegségeket mint lépkor, sorvadás, epebaj, láz, kóros szonyoság és mérgezések. Majd a negyedik. A bastridi korlátnál a jogi lótűszülésben ül. Egyenes gerinccel gyors, hangos be- és kilégzéseket végez az orrán keresztül. Úgy kell mozgatni a levegőt a testében, ahogy a kovácsa fújtatóit. Amikor a hasa megtelt pránával, fogja be az orrát az ujjaival, a mutató ujjak kivételével. Tartsa bent a levegőt, majd lélegezzen ki a bal orjukon keresztül. Ez meggyógyítja a torokgyulladást, fokozza az emésztéstüzét, megtisztít, boldoggá tesz, és feloldja azt a nyálkát, amely elzárja a szusumná De különösen azért kell gyakorolni, mert átvágja a három csomót. Ugye ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban volna nekem néhány kérdésem. Ugye, ha jól gondolom, ezek pránajáma gyakorlatok, tehát a kibe lélegzésével kapcsolatosak. Valóban ennyire hatásosak, hogy ennyiféle betegséget a pránajával, tehát ezekkel a légző el lehet tüntetni? Hát valóban ez egy kicsit uh, lehet, hogy hangzik, de ha meg kell gondolnunk azt is, hogy a jogi nem csak a pránája már végzi. A astanga joga, a 8 fokú joga, rendkívül sok szabály tartalmaz, hogyha valaki azokat mind betartja, és különösen pedig helyesen táplálkozik, mert nagy valószínűséggel eleve nem is fog megbetegedni. Itt volt egy-két érdekes megjegyzés. Mi az, hogy íjhoznyira mentes a hidegtől? Hmm. Tehát, hogy egy olyan helyet keressen magának. Hát valószínűleg úgy kellett volna inkább ezt kifejezni, hogy egy íjhossznyi távolság legyen a legközelebbi hideg és meleg forrás között. Tehát, hogy ne üljön nagyon közeleg hideg vagy egy meleg forráshoz. A jogánál egyfajta kiegyenlítettség vagy kiegyensúlyozottság az nagyon lényeges. A másik, mi az, hogy rázza fel a kundalinit? Hát igen, ez egy ilyen technikai kifejezés. Az elképzelés az, hogy a kundalini, a legalsó, vagyis a mulátára csakrában, Hát, hogy úgy mondjam, alszik, föl kell ébeszteni. Ez, ez történhet egy ilyen, ilyen mentális úton, mentális ráhatása, azon kívül történhet fizikai mozgatása. Mint az előbb is szó arról, a, a, a jogi mester csak úgy képes ezeket a tanításokat, úgy hát, mondjam a gyakorlatban értékelhetővé, érzékelhetővé tenni, hogy a fizikai testre hivatkozik. Hát ez az elképzelés, hogyha a fizikai test egy bizonyos pontjára gyakorolunk például nyomást, vagy olyan más nyomást, akkor az kifogja fejteni a hatását a finom testben is. Tehát, hogyha elképzeljük, hogy a kundalini ezen a testnek ebben a alsó pontján, a muláthára csakraban alszik, Valamiféle fizikai rázási folyamattal is fel lehet ébreszteni többet. Ez lehet egyfajta ülésmód, mint a sarkára ül, vagy hasonló dolgok? Hát a megfelelő ülésmód természetesen nagyon fontos, de ezt nem kell teljesen statikusan elképzelni, hanem például az óta szülésben elhelyezkedve meg lehet kísérelni fizikailag felugrani a földről. Ez az bizonyos híres jogi repülés? Hát ez a jogi repülés a gyakorlatban inkább csak ugrálás, mm -hmm. mint a ahogyan, nyolak ugrálnak, de és nem is ez a cél, hogy a jogi effektíven repüljön, hanem ez a meg a felrázása. Ami a kondalini felrázását illeti, hát manapság azért ez egy elég népszerű szó ez a kundalini bizonyos joga uh, gyakorlatoknál, amik hogy, hogy nem a szexuális erő felébresztésével foglalkoznak, vagy éppen talán a megnyugtatásával. Tekintettel arra, hogy ez a bizonyos mulathára csakra, ez a a végbél és a nemi szerv között helyezkedik el, Én hát mint mondtam, a finom testben helyezkedik el, de mivel ez a kettő megfelel egymásnak csak így tudjuk elképzelni, hogyha a fizikai testre hivatkozunk, és Hát valószínűleg valóban nagyon kell arra vigyázni, hogyha az ember a, a mulatára, csak csakrával minden előkészítés vagy különösen egy mesternek a segítsége nélkül foglalkozik, akkor ez kellemetlen és nem kiválthatásokat is, is kiválthat. Tehát így például felfokozhatja valakinek a szexuális vágyát, vagy éppen ellenkezőleg teljesen megszüntetheti. Tehát ez is az egyik oka annak, hogy mindig azt mondják, hogy ne próbáljuk meg a jóvát úgy gyakorolni, hanem hát igenis forduljunk egy olyan mesterhez, akit, akit hát hitelesnek találunk. Még van egy kérdésem, a, azt mondja, hogy átvágja a három csomót, ahogy ez tulajdonképpen nagyon nehezen tudom megérteni, hogy milyen csomókat és mi vágát pontosan volt egy ilyen megjegyzés az egyik gyakorlatnál. Három csomó, ez brahma, visnó és Síva csomói, így nevezik őket. És ez tulajdonképpen egy ilyen leházárolást jelent a csakában, amit hát valahogyan át kell vágni, vagy át kell törni a, a Pránának az irányítását. Ezt a jogi ezt hogy éli meg? Valamilyen belső erőt tapasztal ilyenkor, vagy. vagy... Na, ez elég eh, különféle lehetséges, hogy valami újról melegség önti el, lehetséges, hogy vádalmat érezd, ez a különböző, különböző módon élik ezt meg. Általában elég heves és hát, nem lehet eltéveszteni. Jóga Kundönnyi Upanishadról beszéltünk, és ott is a, a jóga gyakorlásos és a betegségek kapcsolatára, tehát miképpen mutatja el a plánajámmal légző gyakorlatok, miképpen mulasztanak el betegségek, betegségeket. A következő versek, amiket fogunk hallani, felsorolják ezeknek a betegségeknek az okait. Nappari alvás Hosszú éjszakai túlzott nem élet Nagy tömeg, zsúfolt közvetlen környezet Vizelet és széklet visszatartása. Egészségtelen például állatoknak való étel. Megerőltetett gondolkodás. Férgek. De ezt nagyon tág értelembe kell venni. Általában mindenféle kívülről a szervezetbe behatoló idegen szervezet, például baktériumok vagy bacillusok is. Az Upanishad azt mondja, hogy a betegségek maguk is okká válnak, mert a jogi azt mondhatja, hogy a jogagyakolása miatt betegettem meg. Ez a jogagyakorlásának ez akadály, úgy mondják. Hát hogy lehet a joga gyakorlása során megbetegedni? Ez egy kicsit ellentmondásosnak tűnik. Ez csak úgy lehetséges, hogyha a gyakorló na, nincs egy mestere, hanem, vagy pedig nem egy megfelelő mestere van, aki helytelen utasításokat ad neki. Hát, nagyon sok ilyen történet van, meg igen híres jogik is, mint Tümi Parabahamsza Jogánanda és ilyenek, elmondják, hogy a pályafutásuk kezdetén Hát megpróbálták egy, ezt, ezt egyedül gyakorolni, mert az ember általában úgy gondolja, hogy én elég okos vagyok, én mindenhez értek, nekem nincs szükségem tanítómesterre. És akkor bizony nagyon súlyos problémák merülhetnek fel. Még egy olyan híres személy esetében is, mint Ramakrisna, aki eltúlzta a pránájam a végzését, egy idő után elszíneződött a melkasa, borzasztó fájdalmai voltak, és végül ilyen tüvő problémák miatt is halt meg. Hm. Hallgassuk tovább a Tupanissánat. További akadályok, a kétkedés, hanyagság, lustaság, alvás, ragaszkodás az érzékek tárgyaihoz, téves észlelés, anyagi vágyak, a hit hiánya, a jóga igazságának elégtelen megértése. Alapos megfordulás után a bölcsnek át kell lépnie ezen a tíz akadályon. A Pránajámát naponta... Nagy elszántsággal kell gyakorolni. Így tisztítja meg az elmét az igazi jógi, így vezeti be az életlevegőt, vagyis a kundalinit, a szusumnába. Ekkor ez az anyagjelenekből álló test megtisztul, istenivé válik. Eléri az ativahika állapotot. Ebben az állapotban a test folytatlanul tiszta és tudat természetű. Mint a kötélbe képzelt kígyó, a családi és anyagi élettől való megszabadulás, csak az idő illúziója. Ami illúzió, az nem létezik. Ami megszűnik, az nem is létezett. Az az elképzelés, hogy a személy, vagy férfi, vagy nő éppen annyira illuzorikus, mint a valaki a gyöngyházat elzűsnek nézni. Ezzel elérkeztünk ennek az upaniságnak az első részéhöz, illetve az első részének a végéhöz, azért még volna egy kérdésem Szilányi Mártához. Hogy lehet, hogy isteni válik az a test, ami romlandó? Nem tűnik nagyon isteninek, főleg amikor már a végét járja. Hát Indiában, meg általában az európai népek, meg az úgynevezett mitológiájában nagyon sok istenről van szó. Ezeket, hát kisbetűvel írják, amikor beszélünk erről, akkor az a különbség nem olyan szembeötlő. Így általában szoktuk is azt a megoldást alkalmazni, hogy félistenekről beszélünk. Hát ebben az esetben is inkább arról van szó, hogy a test olyanná válik, mint a félisteneké. Ami gyakorlatilag jelentékeny hasonlít az emberéhez, azzal a különbséggel, hogy hosszabb életű, kevésbé van alávetve a betegségeknek, és egyáltalán sokkal szebb és csodálatosabb, lehet természetesen nem örök és nem transzendentális. A Jóga Kundalini upanisádról hallottak ma az ismeretlen múlt nyomában című műsorunkban. Szilágyi Márta, Simonyi Piroska, Alberto Tamás volt velünk, Mucsuzik Bányai Géza és Önöktől, és két hét múlva jön ugyan ennek az Upanishadnak a második része.